Egamun bere kantari eta musikari lagunekin esartu da, esartu dira denaken lehuan Elisa Zolatik, jenden eskozartek kuraila eman diotela hain Kantaldiaren abiatzeko, ara, giro pulgitanen joan da, Astapen hori eta Kantaldi osoa funtsiana, mukuru betia zen gamarteko Elisa, eta Kantaldia bera asibaino lehen, Kanal Dudek prestatu filma bat, dokumental bat, presentatu izan da, horrik usten da, erramun eh, negelua bere etxain aurrek galdezketatu dik, bere iraganaz, bere gustuetaz, eta horri zan irame bentu poetak, hau mole txuak, haranola erramun e, nege kondatu du lardik, xal bat, entzun historioa, eta erramunen eta aurren irri igozoa. Behi matean, Galdintzien gizomatea, onduan zien eta gizomarek, su hurra bizi luzea zien. Salvador Galdintzakon, errazu nolauzu izena. Ni, rano, a, ah, su hurra izena, beno. Gra, filma edo dokumental horrekin doinua emanazen, nahiz eta humore azgain, emozione mementuak ere izan dira, ramunek autatuak zituen kantu batzuetan, zuetan, nola nola beniat galtsetaburu zenaz emanduen hortan, uh, uh, eta behaz, kantuak emanditu bai bere semea uh, bere aspaldiko lagunekin, Eta bere Sibiroko taliarekin ere aizan da Eta aurrikin, oraitan entzun ditugun aurrikin Arre berdin entzulen dugu aurrikin eman duena Eron mako subiti erantzaharian Martxoaren ogeita bosta udaberri ditian Kukua bezain politik ez da mundu gozian Ez da uzkude hor salatzen antipartizian Aldiz gaude errabian, entzun eskualerian una unizaren izara, helzen ustegabian Tiaralai, kukuk! Tzatzen dara gula gainean Gela lai, kuku, gela lai, kuku Apirileta nahi atzian Primadera goiz batez Soin den txora agarri Denbora izanike Euri alateri Leioti behirata, lego de bonsori argi hastean deden boskari jua zerkantari edera gure xori jua arbolan pausat horik iduri urtsoa xarra melatzen goxokik idokit den artista Deitzen da kukua, Energia legeratzen du, Eskualerrisukua. Jara da, kukua, jara da, Kantatzen da gandu lagainian, Jara dai. aurrikin, baina nire bere esamea labekin eta bere aspaldiko lagunekin, izan da kantuz, hau eta Jean-Pierre Arizkuru. Ba, aspaldiko da, hidu bede atzien, Nasiinen, meitegen, eta bede den Kasten kantuzan meitean, karraldekin, eta guztu hartu, eta e, manduan kantu hori eksamen dilaron hori da meiteen ginten meti, eta bio, hiri e, da, antxe-hantxeka, e, Galdit egin duzten, hirri gustatzen zitzela, haun lan egin egin zuten, nahiten dako, beti eptzeai balitzien da ikabe. Eta akomendatzen zinezten, kantor nautatzeko eta zuena akordatzeko, ez denokan berdan? Eta denak iten gintien, hori, larraldekin ikasten gintien, samendila, punduetan. Jozek piskaak gilea dutzen gintien, beste atzu, hasi, subeata gantua atzu eta hola. La beti emandu, akotxe gantua. Ha, ba, ba. orain agaso aspalikolako nabaituzu nolako gizonada? Egamon. E, la, eh, latano ezteko izan bat. <laughs> Agitzona, eh. E, Estimatea. Betirriarekina izan gira ba, uti aski. Hol gertatzen da e, baztertia ezbait aldiz, eh? Holena, ba, utza bebi bide, diar ertzen nor. Bazterto dioz, hori e, hori gertatu zaite niena bol. Askenian berri ber, berlekorainagira. Ba, e, da guai, Lagurtea urtea den, denbora, ordean ez du balioa, bi parte joitea. Ara sakiten begiz giroan, egamun nege luak, bere xiberotak lagunekin, emanduen kantu hau entzunez. Esperantza burian, zorio napidian, zeruaren azpian, ekia etxain zinian, ondarian berotzian, Guta den behar ordian, Txoria kanto Argia eskoa leririan. Bere meni, xorra gabi, Gorotan da zanagienan. Pilotari, badantzari, da Gorati kantatzen dukenan. Txasoi muzik, Behatuz mendieri, ainiz direzto naturik Larrazke nosto horik, oi hekoak epeldurik Nun daiteke ez aukator kitaturi Geren <totipen> emin xorakarik, da fama GORGOTZA GASTEMAIT ELORIOSA EZ ADILA ABURA ESPOSA ESKO Ez ESPOBREZA BERATSA JARDIT BEZAIN BALIOSA BUI AMETSA AMETSA BIZIKO BAITA HIZKO UZA EREGENDI Eta Ramonek nola bizi izan kantaldi hori Aztapenian bazuen argangura errandauku Kantaldi hasi baino lehen beldukzen bere boza galtze zan Baina gertatu e, e, si, e, da la korik unza, izi, enen pentsatzen eola pasatuko zela Charmankia jandak, seur konteniz. ez Bosa gira hundu? Ira hundu, bosa bai, Charmankia bai, Na, Nahen emezala Eta unza la hundia izan zirar, eh? Ai, Bai, bai, bai, bai <laughs> Ingorian la un unato polec cantare la un unato ja? ah. ba, vai. Hai. La. Bo, no udiamo un cambio suo per cioè, inauguriki, ah. aurrikin trebado sira, eh? Ha, ha, ha. Oi, ina se jendealde ha'u. E eh, pa, enen eh, bersietan, bali'i bazotela en la Guay Gustano Bajet Eta Ramun Negelloak egendaukun beste sorpresa, bazituela bertsu zonbait prestatuak kantaldiaren buru atzeko, bertsu omoletsuak hauetarik biga, entzunen ditugu atzu hurriaren emezorzia Jean-Luc behaz iztariendako lugantruik, urtzo ainitzen mentura, hortaz egindu bertsu bat, eta ondotik bere burua konparatu du ere francesk kantari haundi batti. Arre, entzune Ramunek eman bi bertsu. Schuak. Leheneko denboletan errantzahar hunen dako. Urriaren he mezortzi hau urtsopasaiaren dako. Fama handiko eguna dela. Salu comen de, de la cor Aldisegun <inaudible> ni pensatzen dut Gran trug de la en eta guti dut bainan, egun bator ene alde. Kontseliua proposatorik egin baitzautan bai galde. Nik erre postu emanion izan entzela debalde ez nuen ikusten, ez bainiz joni alibetan. <laughs>